Beter as 1000 sala, Abu Hurairah relat het dat die boodskapper van Allah sallallaahu alaihi wasallam gesê het: "In sala in my moskee is beter as 1000 sala in enige ander moskee behalve Masjid al-Haram."